Lecția a patra Asta a fost tot, nu? Ai dus-o pe Georgiana la câteva controle medicale în Marea Britanie și am îmbunătățit vederea și gata. Cum ai ajuns din nou în România? Mă gândeam din ce în ce mai des la România și la copii. Mi-am dat seama că nu rezolvasem de fel problema. Trebuia schimbat sistemul. Nu de ajutoare punctuale aveau nevoie acei copii, ci de proiecte pe termen lung care să le asigure un trai normal. Proiecte care să-i scoată din acele instituții și să-i strângă în grupuri mici de care să aibă grijă părinți sociali. Ăsta era conceptul. Și, încetul cu încetul, mă lăsa prins de această pasiune care avea să-mi schimbe viața. Trebuia să iau niște decizii. Prima a fost să creez o organizație care să reflecte acest vis și să fie îndeajuns de puternică pentru a-l putea transforma în realitate. La sfârșitul lui 1991, Ministerul de Interne ne o oferta de a ne închiria pe 10 ani două blocuri de garsoniere aflate într-o zonă săracă a Bucureștiului, cunoscută sub numele de Zăbrăuți. Am vizitat blocurile în timpul unei călătorii și, deși erau într-o stare jalnică, am hotărât să le luăm. Voiam să creăm niște locuințe sociale pentru copiii din orfelinat. Blocurile aveau 5 etaje și câte 85 de garsoniere. Camerele erau identice, 9 metri pătrați, cu o chicinetă și un spațiu închis unde se aflau toaleta, o chiuvetă și un duș. Planul era să avem 10 grupuri familiale, adică două pe etaj. Dar proiectul era imens și avea nevoie de o organizație puternică. Așa că am creat Joan Trust. Oricum, de mult voiam să fac ceva în memoria lui Joan. Cine e Joan? O fetiță care m-a învățat ce înseamnă să mor cu demitate. Povestea lui Joan începe în 1986, când am cunoscut-o. Conduceam o organizație care se chema Kent Children Cross Holiday și care lua în vacanță copiii bolnavi aflați în faze terminale. Aduceam împreună ca voluntari șase polițiști, șase asistente din Kent și opt copii și voiam să le oferim vacanța vieții lor. Astfel, dacă un copil voia ceva anume, noi făceam tot posibilul să îndeplinim dorința. Aveam de asemenea un doctor cu noi. Și plecam din Anglia cu o ambulanță, care era practic un spital mobil, până într-un loc extraordinar din Franța, care se cheamă Lourdes. Deși era o colonie creștină, nu mergeam acolo doar din motive religioase. Era uimitor să vezi șase polițiști zdraveni într-un loc ca Lourdes, unde vara se strângeau mii de oameni cu infirmități. De fapt, acolo, cei normali erau ciudați. Un contrast total față de viața de acasă. Acolo am simțit cum este să fii diferit, și să se holbeze cineva la tine Locuiam într-o clădire construită special pentru acest proiect În afara orașului, aproape de munți Era un loc incredibil de frumos Și avea un teren de joacă imens pentru copii Trăiam acolo ca un grup și ne gospodăram împreună Cream astfel noi înșine Spiritul micii noastre comunități Iar Joe a fost primul copil pe care l-am intervievat Avea 16 ani dar arăta ca un copil de 8 ani și ceva. Se născuse cu o boală congenitală la plămân. Plămânii ei creau o mucoasă care o împiedicau să respire, iar ea trebuia să facă fizioterapie de două sau de trei ori pe zi ca să îi se curețe această mucoasă. Făcuse și complicații severe, iar sistemul imunitar era slăbit. Când am văzut-o prima dată, stătea întinsă pe patul de la fizioterapie și am făcut totul greșit. I-am vorbit de sus, am tratat-o ca pe un copil, o băteam pe cap. La un moment dat s-a uitat la mine și m-a oprit în mijlocul frazei. Ian, tu nu știi că am 16 ani? În acel moment am vrut să se deschidă podeaua și să mă înghită pământul. M-am simțit cumplit și mă tot gândeam cum să repar greșeala. Știi ce, John? Vrei să facem o înțelegere? Dacă ies acum din cameră și mă întorc, putem să o luăm de la capăt? Ok, a spus zâmbind. Așa că am ieșit, am așteptat câteva minute, mi-am adunat curajul, am intrat iar în camere și i-am spus Bună, Joe, ce mai faci? M-am așezat și am început să vorbim ca doi adulți, iar Joe a fost prima admisă în proiect. Dar Joe era foarte bolnavă, iar starea ei se deteriora rapid. Seara vorbeam mult. Discuțiile noastre erau profunde. Despre încrederea în sine, despre moarte și cum vedea ea moartea. Despre sensul vieții și al multor altor lucruri. Joan era o persoană uimitoare. Știa că o să moară. Era clar că știa. Dar era o fetiță foarte înțeleaptă, care știa cum să abordeze viața, așa cum poate mulți adulți nu știu. Era incredibil că putea privi moartea în față și, cu toate astea, se întreba Hei, asta e o perioadă de care mi-e foarte teamă. Ce o să se întâmple cu mama? Ce -o să se întâmple cu tata? Ce o să se întâmple cu fratele meu? Există Dumnezeu? Dar contează dacă există sau nu? Ce să mi se întâmple? Ce să mi se întâmple? Am 16 ani și mi-e frică. Mi-e frică de moarte, mi-e frică de ce să se întâmple cu tot ce lasă în urmă. Joan era o adolescentă, nu un adult, și avea capacitatea de a analiza faptul de a muri. Cu siguranță nu mă așteptam la asta și am fost luat prin surprindere. Într-o zi stăteam lângă lac. Joe era pe oxigen 24 de ore din 24. Toți copiii s-au dus să-nnoate. Stătea în scaunul cu rotile și voia și ea să-nnoate. În A început să se agite. Dar Joe era bolnavă, foarte bolnavă. Cu toate astea era evident că voia să intre în apă. Toată lumea știa că nu era spre binele ei să intre în apă, având în vedere starea în care se afla. Și Joe știa asta. Știa că este 100% pe oxigen. Nu am înnotat niciodată în lac. Vreau să înnot, mi-a spus Joe. Am vorbit cu doctorul care mi-a spus că șocul ar putea să o moare. Dar ce mai conta dacă murea azi sau mâine sau săptămâna viitoare? Era un lucru pe care ea voia cu disperare să-l facă atunci. După lungi discuții, doctorul mi-a spus Ok, tu iei hotărârea, iar eu te sprijin. Așa că m-am dus la Joe. Hai, Joe! Am avut împreună un moment magic când am luat-o sub brațul meu stâng, ținând tubul de oxigen sub brațul drept, și am intrat în apă și am trăit amândoi bucuria și sentimentul împlinirii și sensul libertății. Curând după aceea ne-am întors în Marea Britanie și Joe a fost dusă la spital. Mergeam zilnic să o văd. Joe a murit într-o sâmbătă, la o săptămână după scăldatul în lac. În acea zi, înainte de prânz, Joe mi-a zis, putem să ne uităm prin fotografii din nou? M-am prefăcut că o să casc de plictiseală și ne-am uitat din nou peste poze. Și cam pe la jumătate, Joe mi-a zis, am obosit. Poți să-mi dai un sărut mic de bun rămas? Da, o să-ți dau un sărut mare și o să vin iar aici, diseară, să te văd. Nu, poți să mă săruți acum de bun rămas? Atunci am realizat ce voia să spună. Culmea era că eu plângeam ca un copil... Și ea era cea puternică. Joe m-a învățat ce înseamnă să mor cu demnitate, mai mult decât orice carte. Nu o să uit niciodată acea experiență. Și te-ai întors? Ian căzuse pe gânduri. Ce-ai spus? Te-ai întors? Da, m-am întors. Am înființat John Trust în memoria ei și m-am întors în România. Proiectul trebuia să dureze 2 ani. Noi am fi pregătit locuințele în acest timp și am fi mutat copiii când totul era gata. Și ce s-a întâmplat? Multe lucruri. Mai întâi a murit John, fiul meu cel mare.